Gauerdia iristiarekin batera, Drakula kondehilkutsa dikatera eta odol freskuaren bil jabiatu da. Ausskalo zenbat bider eta zeen modu ezbernietan ikusi edo irakurri ote du egoera berbera. Izan ere Drakula, ihekorra eta mundu osoan ezaguna egin denen pertsona jaabaita. Vampiro odol surgatzaileak ordea, ez zuraragizko pertsona historiko bat du oinarrian Blat-Tepes izenezko gizenezkoa zuzen ere. Juan Magallego kazetariak azaldu digu printze erruman iarrau nor izan zen. Noski Blat-Tepes hau etzen vampiroa, baina asko urbiltzen zen e, e, ontara. E, izan ere, e, Blat-Tepes hau balakiako printze bat izan zen, amabuzgarren mendean bizi dintzena, e, eta... E, bueno, e, kristolako bazakeriak egin zituen printza izan zen. Hain zuzen ere, Turkiarrekin e, bat egiten zuen bere txiki horrek, bere printzearritziki horrek egiten zuen bat e, Turkiarrekin e, mugan, eta, bueno, e, badirudi e, bere erreinoan edo printzearritziki horretan ordenua mantentzeko eta turkiarren aurka aritzeko, bueno, izugarrizko e, bit, e, metodo bazatiak erabili izan zituela. Eta bere basaritasuna erakusten duten goitizenak ere izan zituen, belak tepesek. Esate baterako, perintzen palatzea ezizenarekin ezaguna egintzen bera. Hain zuzen dere, berak eh, jenteak atzeko zituen metoden artean hori zelako gustokoen eh, zuena. Eh, zartzea zutoin edo bueno, eh, makil haundi baten eh, gainean jartzea pertsona hiltzen hiltzen arte eta hori zuen egiten batekin elbirekin eh eta milaka pertzonekin e, aldi berean egiten iren zuen e, kronika batzuetan e, dineak hogei mila pertsona inguru eh hiri batean eh egin zituela eh eta claro turkiarrak ara hartu ziendenean e, gustiztun ondikutak gelditu zirela zuen bidea izan zen e, terrorea zabaltzea arma bat gisa erabili izan zuen ez da, historiaren zean E, askotan e, erabili izan den metodoa. Izuat terrorea, erabiltzea, bueno, gudetan e, are aregoi geiago ba indar guztia egoktasunean, ezta? Drakula izenaren nondik noragoak ere argitu dizkigu. Hori zen e, bere aitak zuen titulu bat, ezta? zen e, Drakul, orrun Drakulak esan nahi omen du Drak e, Drakul haren semea. E, Drakul ausen bere aitak zuen, bueno, ore bat emperadoreak eman da eh, bueno, azken finean ordenu militar bateko partairia zen eta bi esan nahi dauka Errumanian eh, eh, bi esan nahi eh, zeukan eh, Dracul egiten eh, horrek eh, batetik eh, eh, Dragoia eta bestetik Deabrua ezta Ordun horregatik Drakula eh, esan nahi du eh, edo esan dezake eh, bueno, Dragoiaren semea eta baita eh, Deabruaren semea. Bala, egindako izugarrikeriak eta garai hartan Europa osoan zabaldu ziren kondairak, berran Estukerren Drakula sortzeko funtsezkoak izan zinen. Izur undiak, ziren. Izurtea hondiak izaten zirenean jende hilda zegoela ematen zuen eta ehortzi egiten zuten, Ez da, Bilero, zabaltzen zituztenean eh hilkutzak eta batzuk ikusten zen jende hori ez zegoela hilda. Orduan e beraiek e askotan entzatu egiten zuten benetan e Hor, eh, ehortzita zegoena vampiro bat izan zela eta hilda, ez hilda. hil Azken finean hori atzean zer zegoen, ba, izurite horietan eh, eriotza ondo zertifikatu gabe, jendea eh, ehortzi egiten zutela eta eh, gero bapatean ba, bueno, ez natu egiten zidean, ez da benetako horrore bat eh, eh, bizirik eh, ehortzita egotea. Bizirik lurperatzen zituzten gizon bakumen kasuek, vampiruen inguruko siniskeriak zabaldu zituzten non nahi. Zenbait abituren zordea Elizabeth Bathory kondesa odoltsua izan zen, estokarren inspirazioi turri nagusia. Gaztean metentzeko, neska gazteen odoletan bainetzen zen, kondesaren inguruko azalpenak eman dizkigu, Juan Magallego kazetariak. Botere duna zen ez gero, ba, bueno, etzuen inolako arazorik izan, odola, odola hartzeko, beti behar zuen e, neska gazteen e, odola. Eta berako egurtzen zuen bere beratzela eh, bueno, zifrak eh, ezberdinak dira, baina kalkulatzen da zehideun mila bat eh, neskatu, akatu intzituela eh, odolestatzeko. Zeukan dutza eh, dutzarako eh, tramankulu bat berak, berak zartzen zituen bueno, eh, ziriz betetako eh, zera batean, eh, kutsa baten barruan zartzen zituen neskatzoiek, E, eta bueno, horre ateratzen zen, izurtzen zen odolarekin, bedak e, hartzen zuen baino, ez da, e, hori topatu zuten ere bere gaztelura e, joan ziren, eta bueno, guztiz histerikoa den e, kontua da ez da. Aitorrara naidazleak Drakula liburuaren bertsio labur bat itzuli zuen euskarara 2002ko urtean. Aranakala ere zinen ezagutu zuen Xaguxar beldurgarria. Anaia nagusiak nik baino 4 urte gehiago dauzka. Orduan nikamar neuskanean bea 14 gizonak zan niretzako, ez ta? Garai hartan Eta eraman egin nindun, eta bon, zeharo bildurtuta, etorri nintzen etxera, eta gau ez argia itzaldu nahi ezinik, edo itzaldu ezinik, eta ibili nintzen, ezta. Eta azkenean nola esateko, eta horretara joan nahi nuen, ba, drakularen aurreko defentsak e, martsan jarri barri izan nituen nik. Eta nire defentsak horxinpla izan zen adina hartan, ba... E, bururatu zetzaidan, Drakula sortu zangarean argindarrik etzegoen ez, eta guzkiaren argiari bildurrazionez, ba, argi artifizialari ere izango ziola. Torduan, nahikoa izango nuela argi bat piztea bere garaikoa etzanez, haren ba, gandik libratzeko ez. Eta horri ezkart gaindituali izan nuen bildur hori bai. Beran estokerek sortu zen banpiru ere ezagutu du, aitorrarenak. Nik sorte handia izan dut, e, anaiak irakurri egiten zuelako. Mi txikian nintzenean, eta gure amak ere, liburuak ekartzen zizkioen. Ba, azokara joten zen, eta ba, porruekin eta ogillakin batera, liburuak ekartzen zituen amak, txikian ginean. Eta egun batean horretzen ba, ez, gogoan dut, derrogei eta amarpestan, e, salgai drakularen bertsio lodi lodi lodi bat ekarri zuela amak eta ura topatu, amaike irakurri eta maite du egin nintzen. harrapatu ninduen baina bete betean hasiratik bukaerara Estokarre sortutako pertsonaiek idazle bizipenen eta sortu zen garaierren eraginak izan zituen Kontuan izan nireustezk garaia hartan derlixuak zeukan indarra Ze azken batean Drakularen atzean dagoena betikoa da eh eta, eta gaitzaren arteko burruka hori ezta eta erlijioan oinarrituta gainera gurutzea da salbatzainea. Bram Stokerrek e, bere bizitzako eraginak izan zituen. Hau sortu zenean, nik gustatzen dut neurri hondibatean bai mitoa bazegoen eta hainbat pertsonaia historiko bazau den, baina Bram Stokerri bere amajoko maitagarria gorean bildurresgoituak irakortzen sizki on. <gülüyor> e, oso ume gaxo bera izatzenzan e, Bram Stokerra, Stoker spanako beti gaxoriment egon eta Mak, ...goean, zagoenean, ba, onelako historiak eta... ...kontatzen bat zizkion. Ez dakit, zenbaterainoko eraginia izango zuen horrek... ...o inazoguru izan zuela. Eta konteodoltzua mundu osoan ezaguna egin bada ere... ...gaur egun ez zugu euskarazko bertsiorik. Ez dakit nola izan, baina ni harritutan nago... Drakula eta Frankenstein ez daudelako euskaraz... ...itzulita, izan ere eskubidetatik, egile eskubidetatik eta libre daude obra hau, ez egizta. Tarkitaletxean diek almena asoberan dute, horrelako lanba targiteratzeko, itzulta lehonak ere badaude, nik uste dut Euskal Idaz lehasko gaudelaka Andrakula edo Frankestin edo itzulita dauzkagunak, baina ez dakitzerratik ez zailo heltzen gai honi. Zoritxarrez, eta behar badak kritikan moduan esango dut, abroetxatuko dut esateko, zoritxarrez e, eta gehien bat e, irakurleen erabeari begira eh? Gauza aserio eta Goimaila, Goimailako, ez dakitza Goimaila zari garen, ez da, baina Goimaila, Goimailako lanak eta itzultzen dira, euskarara, ez dakit New Yorkeko, ez dakit noren lanak, ez dakitza eta ezar, euskaldonon handik guztiz urrun eta daudenak, eta onelako gauza herrikoiak eta bizipoz pixka bat ematen digutena, eta atzean geratzen zaizkigu, ez dakit zergatik, eta da. Hori euskaldi biteratuz gintzen, euskaldi buru nakatza izan daiteke. Eh? Gauza serio egiai arreparatzen digu behar da behar egitan. Alberto Irazu, faktoria saioko zine ditua dugu. Berak ere kontatu digu, Dracula nola ezagutu zuen? Nik ez dut umetan eta telebiztaz ez dutun nun noski e, telebiztaz e, ba 1922 tamabost 1922 tamazazpi horri inguru izango zan eta ni ez naiz goratzen ez naiz gogoratzen e, Drakularen zin bersio ikusi nuen eh? ez ite umetan ikusi nuen lehen da biziko hura ba 1922 tamarrean Todd Browning egrabatutako Dracula izango zan beraz bela lugosi e, aktorea protagonista dela edo 2009 e, berroita, berroita mezortzian Terence Fischer gara tutako dracula, eraz Christopher Lee eta Peter Cushing ekin. En zen dietatik zein izan zan, baina e, oso guan daukat e, nola, estu xamar e, oedeatun oe itzala drakularen kontu horrekin. Baran estu kerren liburua irakurriotu duen ere, galdetu diogun, Alberto Irazure. Diko oso guan daukadana da, ala ere oso, e, liburu erakargarria intzitza idala, eta en Ba, horre pelikuletan ikusi ez nitun gauza asko, nabardura E, antzeman izki, hola, e, liburu horri ez. Horre, mm, ba, pelikuletan e, gutxitan kontatu dian pasarte asko e, dauden, ez da gero pelikulatutan e, kontatu dian, ba, e, novela onarri tuta hartutako pelikula hoietan, baina e, horre oso garbi dago e, balaola talka bat e, liburu hortan ona eta gaizkiaren artean, horre e, gizarte viktorian no hori e, tartean dagoela, garrila eta makurraren artean eta seksua dario e, novela horri leherroa artetik oso, oso nabari ez. Eta horre seksua dario, baina ba, bere e, segurasko mundu victoriarra hartan, bueno, imaginatu ez, ere, im, imaginatu ez zintzitezken erzetatik, kan, hor lesbianismoa berida, hor homoseksualitatea berida, horre e, urkorronte ur asko dago e, novela horren azpiena. Sinamaren istorian 11 Dracula, 11 vampiro sortu dira, irazuk egin digu bere laburpena. Mira zirenda hogeita esan dizuan bezala toz broninek intzun, Dracula lugosirekin, bela lugosirekin, ormu garri bat ezarrizun. Mila datzirenda hogeita abian lehenagotik, murnauk, nosferatu intzun. E, nosferatu intzun, ez zion e, Dracula e, izena, izenura jarri e, bramestokerren alargunari egile eskubi dakiz e, orda da hor oso gauza ezaunada izan du zielan saltza, batzuk. Eta horren e, aurretik ere, zinoma mutuan e, Lumier e, e, anaiek berek, e, e, indako film lagurroiet tako batzuetan ere banpiroak hasaltzen dira. Ezan ja nahi zuena da, eh mututik honea eh 11 Drakula ezautu ditugolan. Drakulak eta banpiroek eh hartu dituzte, hartu ditezken genero guztiak. Eta horre, sortu itezken modali guztiak. Ez autu ditugu txurretzen eta bela gozio ezela akartu natu xamarrak. Ez ditugu seksuali argi eta garbi irakusten duten eta e, jamearreko iztetxeak e, bere garaian intzuden bezala. E, ba, imakun bezko viktoriar, e, gaizan hartako, gizarte hartako emakumezkoi lendabiziko bueno, orgasmoak, ematen zieten Drakula hoiek Christopher Lee artean dala, tabar, seksualidade oso garbi batekin. Seksualidade againdikan ere aurrera ague manda, ezautu ditugu Drakula pornoak ere, ezautu ditugu komediak, ezautu ditugu parodiak, musikaletan ere bai, eta zientzia fikzioan, espazioan ere bai. Horon, hau e, esan eta, bueno, azal kolore guztietakoa blaspoten zionetik azita placula, eta e, izkuntz guztiak mintzatuta, e... De, Zinematografia Nazional guztik seguru asko izango dute bere Drakula. Gure e, euskera ez dauko gainik Antrakularik, baina esango nuke Zinematografia Nazional guztik izango dutela bere bersioa. Saiada beraz Drakula bakar bat aukeratzea, edo zein kasutan ere oso bitxia da, Drakula behin eta berriz hil eta u berpizteko erabili dituzten gidoiak aztertzea. Hammerreko isteetzea, Inglaterrako isteetxea da, eh, 20. mendean 30ko hamarkoa dan, eh, universaleko isteetxearen eh, isteetxeari zenbait monstruoen egile eskubideak, bueno, eskubideak euski exploatazio eskuideak, eta pelikula oso sakintzuna, oso poliatzuna tabar, eh, fantasiazko ta generoan. Ez da ezaterarako oso kuriosua da. Ja, zeu animazioa pelikulaak ikusten. Eh, nola Hammerreko giroilariek jakina, eh, hor Dracula beinda berriz eh, pantallarean amaten nahi ziren, baina beinda berriz berpiztu eta beinda berriz eh, hilbeharrean orkitzen ziren, horun oso kuriosoa ikustea, pelikula batzutan, bat zen eh, gido hilariak zinolako berriz ere Dracula berpiztu eh, aurreko pelikulan, eh, ban jelsinet beti betzela, eh, akabatu duen Dracula hori berpizteko, edoaren semea ebaren ondorengoa goa, edoaren inguruko vampiroak, edo Oie, oso politxak dira, gidoian lehenabizik opa, horiek, berpisteko inberrituzen saio horiek eta beste inbeste bertatzen da eh, Drakula hitza tokatzen danean. ezin duzu pelikula guztietan modu berdinan akatu. Orduan batean ikusten duzu tximista bate jota eta ez ezazu bestian berriz eh, beti bezala bilotzean Cirila sartu berdiote edo uretara erorita, bueno, 11 modalidade daude hoietan ere. Bran Stokerren liburuan oinarrituta Francis Ford Coppolak egin zuen filmean gustatu ote hitzaion ere Jakinegi izan dugu. Nego oso ikusgarria entzita izan, Coppolaren eh, E, pelikula hori. Gainera, liburuak e, bere barruan dituen pasarte hori guztiak, nahiko txukun xamar... E eh asmatzen du eh Joan Harkerrek egiten duen bidaia eh Karpatoetara, han eh bertako bizilagunekin topo itendunekoa, eh gaztelura gaiatzen danekoa eta gazteluan Drakularekin eta hango hiru banpires haiekin daukan harremana, harremana, e, iaesa, Drakularen eh neorreratzea berriz Englanderan, nikuz ere hoietanako sortzukun kontatuta daudela eta pelikula hartan ba izenua ba, bueno, ba oso ikusgarria da e, planoak kuadro bihurtu nahi bat ere antzematen da hor kopolarengan nei gustatzen zaio pelikula hori asko izailer bate gustatzen ala ere Bram Stokerrek liburua idatzi baina entzinagokoak dira ordea banpiroak Euskal Herrian ere izan dira banpiroen antzeko pertsonaiak Dracula Bram Stokerrek e... Mila zortziron dela goita asmatu zunean, ez zunen, nabiziko vampiroa asmatu. E, vampiroak oso e, aspaldiko e, izakia dira eta mundu osoko kondairetan, aspaldiko kondairetan, eta oso, e, oso presente daude. E, horre, ba, esate baterako, e, euskeraz, e, piziaren izena liburuan, andu, andu lertxundik asotak handezela, e, txintximariak esaten zaie, odola, E, Zorrupaten duten, zorru duten izak edalde txintximariak esatez. O, beraz gurean ere, existiten zian, olagitere vampiroak, osiagusarrak, odanagalako bat. Konde odor surgatzaia, pertsonaia iezkarra bilakatu da, eta gaur egun asko dira, Drakulazaleak. Liburuaren arabera, bere bizilekua izan zen gazteluak, laregun mila bisiterin guru izaten ditu, urtero, urtero. Gaur egun Gaztelua Romana Abramovicha beratsarena da eta litekeena da Chelsea futbol taldearen jabeak Drakulakondearen inguruko parket ematiko bat sortzea. Mende bat baina gehiago dituen pertsonaiek ikusentzule eta irakurren artean bizi-biziri jarraitzen du. Tazalantzari gabe gure ondorengo belaunaldiengan ere Izua Zabalduko du Drakulakonde beldurgarriak.